Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ladányi János, szociológus és kolondzsia Gábor hurbanista Két mai beszélgető partnerünk, és hát, talán emlékeznek, múlt alkalommal Gerle János volt itt, és elhatároztuk, hogy ö, folytatjuk azt a témát, amit akkor érintettünk, és egy kicsit új irányba is megyünk. Városrombolás 1, rombolás 2, ezek voltak a címek. Hát olyan sokat a városrombolásról szerintem már nem szeretnénk beszélni, hanem inkább majd fordulni arra a kérdéssel, ami nagyon fontos volt, hogy hogyan válik, vagy válhatna ez a város olyannál, hogy ez a mi városunk. Tehát elsősorban a civil kezdeményezésre gondolok arra, hogy a civil világ, pontosabban hát tulajdonképpen én meg te, vagy mi, milyen módon szólhatunk bele a dolgokban, illetve először is, ami nagyon fontos gondolat volt, hogy hogyan tudunk meggyőződni arról, hogy valami jó vagy sem, hisz a, az urbaniz, ur, ur, urbanista Urban. tudomány urbanisztika. urbanisztika az roppant összetett, tehát a legkevésbé sem állítható az, hogy hogy a, az átlagember az összes vonatkozását át tudja tekinteni. Ugye ez nem olyan, mint egy eltört egy darab, nem tudom én műanyag és hogy ragasztuk meg igen, két dolgot akkor mondanék, mert két témát vetettem, most mindjárt az elején. Egyik a hogy mit is lehet tenni a, a civil társadalomnak. Ez a konkrét eset, amilől az előző alkalmakkor többször is beszéltünk, a Király 50-nek a védelme, egy nagyon jó példa erre, hogy mit is lehet tenni, és tulajdonképpen általós lóként mutatja meg mindazokat a hibákat, sőt, hozzáteszem bűnöket, amiket a városra szemben elkövetnek, és azokat a lehetőségeket, és lehetetlenségeket, és ahogy az értékeinket védeni lehet, vagy éppen lehetetlen. Tehát nem véletlen, hogy ö, maga a konkrét épület is megért, nem is egyműség többet is, de az a példa, amit ez ö, szimbolizál, az még annál is túl, túl emelkedik ö, magán az épületen is. Ez az egyik, a, a másik pedig talán kicsit elővetve a ö, témát, hogy mi a szép Ö, tessenek elképzelni ez bárki megteheti, ez nem kell semmilyen ö, végzettség, hogyha megépül egy új épület egy utcába vagy egy téren, lelki szemeikkel képzeljék el, hogy abban az utcában vagy téren két oldalt végig olyan vagy ahhoz hasonló épületek állnak például egy példát mondok is szándékosan elkerültem a kalvintéri épületet, épületet lákóci úton otthonáruház mellett, rakétakidögöt építettek Tessék elképzelni, egy banknak a székháza egyébként, tessék elképzelni, hogy a Rákóczi úton két oldalt végig olyan, vagy ahhoz hasonló épületek állnak, ez jobb lenne, mint most, vagy rosszabb. Hogyha azt látják, hogy ez egy rémál amiben egy jobb lenne gyorsan felébredni, akkor az az épület rossz. Kész. Ez ö, egyértelmű, és ehhez nem kell különösebb eszétikai végzettség. Hát én azt gondolom, hogy persze mindegy ügy, bonyolult ügy, az urbanisztika nem abban különbözik a többi tudománytól, hogy az bonyolultabb lenne, vagy ahhoz jobban kellene érteni, mint bármelyik másik, másik tudományos. Sőt, azt gondolom, hogy eltörik egy műanyag, az sárt, hogyha az ért hozzá vagy tudja, hogy hogy kell megragasztani és nem olyan ragasztóval áll neki ami arra tökéletesen alkalmatlan tehát a, amihez értünk az minden egyszerű és amihez nem értünk az minden nagyobb bonyolult ez így van az urbanisztikával is na most ahhoz, hogy a városhoz való viszonyunk az valamennyivel normálisabb legyen az oszám ott kezdődik hogy azt kellene megértenünk, hogy ez minyájunknak a dolga. És ez hasonló minden más ügyhöz, ennek vannak ilyen szakembereknek való aspektusaik, de ettől nekünk, mint értelmiségieknek, és nekünk, mint átlag állampolgároknak erről kell tudnunk véleményt mondani. Ezt valahogy a rendszerváltás előtt még tudta a magyarországi értelmiség, és véleményt mondtunk nagyon bonyolult szakkérdésekben, mondjuk a Bős-Nagymarosi vízlépcsőnek a kérdése, hát az egy nagyon bonyolult ügy, és mégis a Magyarországi Civil Társadalom ebben véleményt mondott, és úgy tűnik, hogy sokkal sikeresebb volt ez a véleménynyilvánítás, és sokkal inkább jövőbe mutató volt ez a véleményi mint a úgynevezett szakemberek túlnyomó többségének. Na ezt a kritikus értelmiségi és kritikus, értelmiségi, kritikus állampolgári magatartást felejtődött el ma Magyarországon, nem csak a, a város rekonstrukcióknak a kérdésében, a legtöbb más kérdésben is. Ez részben rendben van mert ugye ez a kritikus értelmiségi magatartás, ez a szabad sajtót pótolta a rendszerváltás előtt. Ez a kritikus értelmi magatartás, ez a többpárti politizálást pótolta a rendszerváltás előtt. De hát látjuk, hogy az, az úgynevezett sajtó és az úgynevezett többpárti eh, parlamenti demokrácia ellenére azért nagyon nagy bajok is vannak ebben az országban. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a, a többpárti parlamenti pluralizmusnak a rendszerén én tudok jobbat mondani, de azt jelenti, hogy a, vannak olyan szférái a társadalom életének, amiből ö, ugye a politikusoknak kell véleményt mondani és dönteni, és vannak olyan szférák, ahol nélkülözhetetlen a civil társadalom véleménynyilvánítása. Tehát igenis a város építésnek és a város rekonstrukciónak a kérdéséről az, az ott lakóknak is véleményt kell tudni mondani, igenis meg kell hallgatni az ő véleményeket erről, és igenis, ha nem hallgatják meg, vagy hogyha teljesen ellehetetlenül az ő véleménynyilvánításuk, akkor a legkülönbözőbb módjait meg kell találni a vélemény nyilvánításnak és annak a hatékony érvényesítésének. Erről szól a Király utca 40-nek a története. Én valami olyasmit hiányolok Magyarországon, amit nem tudom, hogy más országban megtanítanak-e, hogy az emberek tudják azt, hogy tudnak-e nekik mit lehet akarniuk egyáltalán, hogy mi az, ami, amit megtehetnek, hogy hova mehetnek el, és hol hallathatják a szavokat, mi az, ami függ a döntésüktől, mi az, ami már nem függ, mert mondjuk például ma privát szférát érint. Vagy, és hogyan tudnak dolgoknak a végére járni? Tehát, e, e, a legtöbbször az emberek azt mondják, hogy hát ez, ezt már felül eldöntötték, ezt ezzel nem lehet változtatni. Vagy az újság azt írta, hogy tehát ez már így van. És nem nagyon e, e, tudnak mögé nézni a dolgoknak. A király utcai példa is tulajdonképpen ilyen, ahol ráadásul úgy tudik, hogy az önkormányzat meglehetősen cinikus módon visszaél azzal a, a, a hát tájékoztatási kötelezettséggel, amit valószínűleg formálisan talán megtett, biztos kitűzték a dolgokat egy, egy folyosó sarokban, egy, egy fali táblára, vagy valami, tehát, tehát lehet, hogy papírforma szerint megvédhetik magukat, de egy biztos, hogy a, a civil a polgár az nincs fölkészülve arra, arra, hogy hogyan ellenőrizze, vagy hogyan tartsa, hogy mondjam, csak az ellenőrzése, vagy a megfigyelése alatt azokat, akiktől a döntéseket várja. De nem ez úgy jelentkezik a számára már, mint egy ö, szinte kész, nagyon sokszor visszafordíthatatlan folyamat. Én a kájhától indulnék ki, az egy törvény, azzal kezdődik, Tán az első mondata, vagy a preambulum utáni első paragrafus, azzal kezdődik, hogy az önkormányzás joga a helyi választapolgára közösségét illeti meg, akik ezt ugye a képviselőkön keresztül gyakorolják. Tehát ez az alapállás. Más kérdés, hogy aztán a valóságban, hogy lehet ez idézőjelben apró pénzre váltani, de ez a kiindulási alap. Ez élő és hatályban lévő törvény. Na most ennek kell érvényt szerezni. És ö, sajnos, mint kiderül, ö, a képviseleti demokrácia eszközei ö, nem egy alkalomban elégtelenek arra, hogy a helyi a közössége éljen ezzel a jogával. És ezért rá kényszerülnek a hogy ilyen közvetlen demokrácia módszereket, hát nem a képviseleti demokrácia módszereit alkalmazzák. Ö, és itt alapvető válik a tájékozódásnak a információkban tehát a, a lehetősége, hogy képben legyenek az emberek. És ebben nagyon nagy szerepe van valóban tényleg a civil szervezeteknek, mert ez egyén, vagy akár csak egy lakóközösség is magára van hagyva. Egy, egy ilyen harcban, különösen akkor, hogyha nem benfentesekről van szó, aki nem tudja, hogy hova kell hirtelnyében fordulni. Tehát igen, ez az önszerveződés. Erre kell, hogy irányuljon. Hát, én ebbe vitatkoznék nagyon határozottan, nem csak azért, hogy egy ilyen borús szombat délelőtt ne el a hallgatók, hanem azért, mert én erről alapvetően más gondolok, én ezt nagyon sokszor le is írtam, már 1990-től kezdve. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati törvény, vagy az önkormányzatiságnak az eszméje az egy tipikusan harmadik utas gondolat, ami mindig olyankor merült föl Magyarországon, amikor eh, eh, eh, az ország nagy hatalmaknak a szorítójába került, és nem nagyon volt esély arra, hogy a ország által szabadon választott utat lehessen járni, és akkor mindig kitaláltak valamit, hogy se a, se a szovjet, se a német a, a, a, ugye, és akkor tipikusan ez a, a, a 30-as években merült föl egyszer, aztán a koalíciós időkben, a II. világháború után felmerült még egyszer, egy nagyon rövid ideig érthető okok miatt. Majd ugye 56-ban jött elő, és, és aztán közvetlenül a, közvetlenül a rendszerváltás előtt jött elő, megint ugye ez a gondolat, merült fel ez a gondolat. Na most a rendszerváltás előtt egy olyan pillanatban merült ez fel, amikor már lehetett tudni, hogy itt valami összeomlóban van, de hát azt azért senki nem merte gondolni, hogy... A, a csapatok innen kimehetnek, senki nem el gondolni, hogy az államszocializmusnak a rendszer össze fog omlani, és ezért olyan megoldásokat kerestek, ami egyfelől korrigálta az államszocializmus túlzott centralizációját, másrészt pedig nem jelentett azért mégsem még lehetett azt mondani, hogy ez a kapitalizmus viszonyoknak a restaurációja. Hát ez egy tipikusan ilyen harmadik utas gondolat, az önkormányzatiság, és azt gondolom, hogy ez abban a pillanatban, amikor a rendszerváltás lehetővé vált, abban a pillanatban, amikor a szovjet csapatok innen kimentek, és hát különösen az Európai Uniós csatlakozással, és itt tovább, és itt tovább, ez a dolog teljesen meghaladtottá vált, teljesen rendszeridegen az önkormányzatiság attól a, a, azzal a rendszerrel szemben, ahova a, amihöz ez az ország ma felzárkózni akar. Miért? Hát azért, mert az egy teljes képtelenség, hogy az, az egy teljes képtelenség, hogy a, ami ma Magyarországon van, hogy a különböző önkormányzatok mondjuk szabadon értelmezzék az alkotmányt és eldöntsék, hogy ki az, aki ottan lakhat az ő hogy, ő, hogy neki kell a területükön élő legszegényebbeknek Na De ez sok országban módon. ez hasonló Elképzelhetetlen so ez elképzelhetetlen más országban nagyon fontos, és komoly alkotmányos garanciák vannak, és az önkormányzat is önkormányzatok ezen a, a kereten belül cselekedhetnek, de a arról a problémáról, amiről mi beszélünk. Ugye a rendszerváltás után kialakult az, hogy hát a várostervezés. És egyáltalán az, hogy a, a, a, a, a, a budapesti euh, helyhatóság, tehát a Budapestről euh, központilag valamit lehessen mondani, hogy egyik vagy másik kerületben mi történik, hogy a a műemlékházat vagy nem, vagy mi műemlékház és mi nem, hogy az helyi mérlegelésnek a kérdés. Ez nyugaton sehol nincsen. A dolog már ott kezdődik, hogy a kétszintű önkormányzatiság is nagyon kevés hmm. helyen Tehát van. Egy, és ahol... a Budapest ilyen szempontból hiszem egy világ ez Úgyhogy nagyon, kevés helyen, van, az, ez ez lesz, nagyon hogy... kevés helyen van, és ez retteltesen ja, hogy rossz napasztalatai van. Ugyanazon a területen van. két önkormányzat működik, ez, ez nem van. és mérséges. hogy 23 önkormányzat ja. van, amelyik, amelyik és tulajdonképpen a Mesterséges határokkal. Mesterséges határokkal, a Király utca az egy különösen ja. extrém példa, amelyiknek az egyik fele hatodik kerület, a másik hetedik kerület. Tehát ilyen a világon hmm. nincsen, de még egyszer mondom, nagy, egyszer nagyon nagy probléma van már az önkormányzatiság gondolatával. Általában tisztázni kellene, hogy mi az, amire kiterjed az önkormányzat és mi az, amire nem terjed ki. Tisztázni kell hogy mi az, ami az állam feladata, és mi az, ami az önkormányzatnak a feladata. Ez Magyarországon nem történt meg, és hát aztán Budapesten még különösen nagy bajok vannak. és nekem motoszkál mindig a fennemén egy olyan gondolat, hogy ha akármilyenek a szabályok, akármilyenek a törvények, legyen akár ez a kétszintű önkormányzati rendszer. Lehet erre azt mondani, hogy ez rossz, lehet azt mondani, hogy jó, ez bizonyára nem a polgár kompetenciája, hogy ezen változtasson, hiszen ez, ez, ezek országgyűlési ügyek, ezt meg kell tárgyalni, és ez a törvényt kell hozni. Kérdés. más kérdések nagyon sokszor. De maguk a működési feltételek sem igazán ismertek az emberek számára, és én nagyon úgy sejtem, hogy ha azt uh, tudnánk, hogy mi az, amit uh, lehet csinálni, akkor maga a, a, a megfelelő helyen történő beavatkozás, föllépés, ellenőrzés, kérdés uh, más irányba vinni a dolgokat. Tehát, tehát, hogyha nem a katasztrófát várnánk meg, és itt most nem felelősöket keresek, hagyom, szeretném mondani mondjuk nem mondjuk azt várnánk meg hogy elkezdik bontani a Király utca 40-et és akkor az emberek ezen megdöbbennek és föllép a civil szervezet és stb. stb. majdnem eső után köpönyeg de még éppen ebben az esetben időben hanem képesek lennének jelen lenni a döntéseknek a, a, a, a kezdeti szintjén is ehhez egy másfajta aktivitás szükséges. Nem vagyok benne biztos, hogy civil szervezetek kellene, rá, de lehet, hogy igen. Elnézés, ha már igen. idő előtt belekezdtünk igen, ebbe igen. az önkormányzottiság problémájába, akkor, akkor, akkor fejezzük ezt be. Szóval azt gondolom, hogy azért 15 év utána már pontosan lehet tudni, hogy nagyon sok probléma van az, hogyha az önkormányzatisággal is Budapesten különösen sok probléma van az önkormányzatisággal és ez nem hiszem, hogy ez olyan, mint egy természeti katasztrófa, és nem hiszem, hogy ez egy olyan, amiben meg kell várni, amíg a parlamentit a oh, bontás a bontás az egy, a bontás, az egy kivált a, a, egy, egy reakció. Maga az önkormányzat, nem, nem, nem, nem, arra mondom, hogy maga az önkormányzatiság az egy olyan, mint egy természeti ez katasztrófa, azon nem. lehet változtatni, lehet. és azon a polgároknak kell változtatni. Nem tudják a, a parlament nem fog rajta változtatni, ez uh -huh. rettenetesen kényelmes a különböző parlamenti pártoknak, én ezt is nagyon sokszor leírtam, Tudják, ez nem egyszerűen ö, rosszul működik ez a dolog, hanem a súlyosan korruptan működik a dolog, és ez, ez nem egyszerűen ö, ö, ö, ö, súlyosan korruptan működik, hanem mert ez a, ebből a parlamenti pártok, élvezik ennek a hasznát, illetve a parlamenti pártoknak a klientúrája élvezik ennek a hasznát, nevezetesen a pártfinanszírozásnak egy nagyon komoly forrása ez a jelenlegi önkormányzati rendszer. Tehát ezen a parlamenti pártok maguktól változtatni nem fognak. Arra van szükség, hogy a állampolgárok, akkor, amikor eljönnek az önkormányzati választások, ne szavazzanak azokra, ne szavazzanak olyanokra, akik nem állnak elő Na az önkormányzati... Na kérdésem, honnan tudhatom én, hol vagyok én fölkészítve arra, hogy választani tudja két név között. Hogy tudom próbára tenni? Hogy nem tudom? két név között kell választani, között, de nem öt név között kell választani, hanem itt, itt most tényleg programok programok programokról van szó. Szóval nem úgy, ahogy a pártok általában mondják, hogy van neki programom, van nekem programom, nincs nekem programom, hanem itt, téleg, itt arról van szó, hogy egy, egy, egy, egy, egy, egy tüzetesen kipróbált, rossz, koncepciót, rossz rendszert kell meghaladni. Ezt igenis mindenki fel tudja mérni, hogy attól, hogy én a Király utcának a jobb oldalán lakom, attól nekem nincsen más, nincsenek más érdekeim, uh -huh. mint attól, hogy én a Király a bal oldalán lakom, attól, hogy Budapesten az egyik kerületben lakom, de egy egész másik kerületben dolgozom, és a gyerekem meg egy harmadik kerületben jár iskolába, hogy ez a széttagoltság ebben a formájában nagyon rossz, hogyha ha, ha 23 kis van létrehozva ugye ebbe a fővárosban, uh -huh. euh, az rettenetesen kevésé hatékonyan működik. Én nem hiszem azt, hogyha ezt nem tudja felfogni a magyar választópolgár, akkor ugye semmit nem tud felfogni, mert ennél minden sokkal bonyolultabb, amiben döntenünk kelleni most április 9-én, és mindenről sokkal kevesebb közvetlen tapasztalatunk van mind ebben az ügyel kapcsolatban. Tehát ebben igenis a, polgárok, a választópolgároknak kell kikényszeríteni azt, hogy a politikai pártok valóságos kérdésekről beszéljenek, vagy többek között erről a valóságos kérdésről beszéljenek, és hogy ezekre, erre, ezekre a valóságos kérdésekre ö, ö, valóságos megoldásokat találjanak. Hozzá kell tennem, hogy nem nincs olyan nagyon bonyolult dologról szó, mert ezt már kitalálták, kitalálták a világ más felén. Egész jó, egész jó, jó működő modelleket is. Meg még Magyarországon is valamikor ez talán működött. Igen. Nem volt olyan liberál, a Budapest legliberálisabb időszakában is, mondjuk a 19. század legvégén, a 20. század legelején tökéletesen elképzelhetetlen volt, hogy a budapesti közmunkák tanácsának az engedélyen nélkül e, ilyen, e, akár csak lebontsanak egy házat, akár csak jelentősebben átépítsenek egy házat, nem hogy egy madács sétánt a, a, a, ugye építsenek, és ennek, akarjanak építeni, és ennek áldozatául lesen egy csomó ház, hanem, hanem akár mondom, egy akár egyetlen házat lebontsanak. Tehát ezt nem kell újból föltalálni. Na most nagyon lényegi kérdések ezek, tehát erről a többször esett szó ebben a műsorban, hogy rosszak a játékszabályok, És rosszágtak szabályok, mert nem megy új játék, hogy játszani. Tehát valóban ezek alapvető alkotmányos kérdések, Uh, ugye, ha a tisztelt hallgatók nem tudnák, még mindig az 1949-es alkotmánynak a, nem tudom, ha változata van érvényben, ami ugyan már nem is köszön az eredetinek, de ez azt is szimbolizálja, hogy nem alkottuk meg az új alkotmányt igazándéban, hanem olyan pecsörk jelleggel, Ford hátán folt, javítgattuk. Na most, uh, uh, tehát a magyarán rosszak szabályok és ezek egészen magas szintre mennek el. Mit lehet ilyen körülmények között tenni? Ugye a maga Király utcán egyben mutatja, hogy milyen borzasztó energiát igényel egy, egy beavatkozás. Pontosan rossz szabályok miatt, hogy, hogy egészen a legfelső szintenig mennek már el a, a közbeavatkozások, már a főpolgármester, a miniszter, a kultúrás örökségvédelmi hivatalelnöke, már mindenki azt mondja, állj csak le, és itt csak azért sem állítják le. Tehát ez, ez mind szimbolizálja azt, és egész egyszerűen annyi az ilyen ügy, hogy, hogy a kifálasztásos alapon lehetetlenség módon megvédeni a várost. Mit lehet mégis? A rossz játék szabályok keretein belül tenni. Hát az, hogy ugye, ugye most két választás van előttünk, az egyik az országgyűlés, a másik a helyi választás. Hát aminek én jobban realitását látom, az a helyi té választásoknál. Tessenek szívesek odafigyelni, hogy adják a és eddig is így volt már, és ezután még inkább úgy kell legyen, hogy a helyi önkormányzat az ne a pártoknak a vadászterülete legyen, hanem ott a helyi e, szervezetek, e, szerveződések e, sokkal nagyobb súlyjal vesznek részt az önkormányzatban. Sok olyan e, az országban sehol máshol nem ismert szervezet e, szerepel önkormányzatokban, mit tudom én, a, csak mondom, a Tabánél Egyesület, mondtam egy példát, tehát ilyen helyi érdekű szerveződések küldjenek. Be képviselőket az önkormánytokhoz és így módon lehetne még a jelenlegi rossz játékszabályok keretein belül is érdemben változtatni? Hát én ezt se pontosan így gondolom. hogy <gül> látszik, ez ma egy ilyen nap. Én azt gondolom, hogy a nevezett civileket meg az úgynevezett civil társadalmat azt elkezdte felhasználni a magyarországi politika arra, hogy amivel végképp nem akar foglalkozni, azt mondja, hogy majd az úgynevezett civilek megoldják. Ez egy kicsikét olyan, mint a, annak idején, amikor a, a, még a, a, hát a későkádárizmusnak az elején, hát ugye már azért most már lehetett tudni, hogy bizonyos piaci reformokra szükség van, meg hogy nem tudom én a, a fogorbasi kezeléseket az SZTK nem tudja igazán jól megoldani, mert nem is nagyon akarja, mert nagyon sokba kerül. Csak azt mondta, hogy ha nagyon akartok normális fogorvoshoz járni, hát akkor benjetek Maszek fogorvoshoz, ugye? És ez egyre több minden így volt, tehát amit nem akart csinálni a, a, a tervkazdaság az az, hogy hogy de viszont nem tudta, vagy nem akarta, nem akart ellenállni az emberek igényének. Erről szól a kardarizmus. A, azt mondta, hogy hát jó, hát akkor ezt csinálja a piac. A, mint egy ilyen tükörkép, ahol ugye minden látszik, mindig ugyanaz látszik, csak pont fordítva. A kapitalizmusban meg egy csomó minden volt, amit a piac nem akar csinálni, és hát azt mondta, hogy hát ezt akkor az, állam, az állami szektor oldja meg. Uh -huh. Na most, mintha valami ilyen, ilyenre lenne felhasználva a, a civil társadalom, az úgynevezett civil társadalom a mai Magyarországon. Ez nincsen rendben. Tehát az nincsen rendben, hogy a civilek tulajdonképpen legitimálják a nagy rendszereknek a rossz működését. Ha az önkormányzati rendszer körülbelül olyan, mint ami ennek elmondtuk, akkor nincs az a civil szervezet, amelyik ezen lényegesen javítani tud. A civil szervezet kiválthatja ennek a reformját. Ideig, óráig megpróbálhatja korrigálni ez, de csak nagyon ideig óráig, mert, mert egyszer nincsen ereje megbirkózni ezekkel az aparátusokkal, akik fizetve vannak, akik sokan vannak, akik teljes munkaidőbe csinálják ezt. És itt van, és az történik mint ugye a rádiókuratórium erre a legjobb példa, hogy elkezdik, elkezdik ilyen manipulatív módon bevonni a cégű szervezeteket arra, hogy legitimáljanak egy teljesen antidemokratikus gyakorlatot. Voltak ilyen törekvések az Óvás Egyesülettel kapcsolatban, és addig minket nagyon szeretett az önkormányzat és nagyon szeretett a hatalom, amíg azt gondolta, hogy mi erre, fel, erre vagyunk felhasználhatók. Abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy ez nem így van, akkor már sokkal kevésbé voltunk népszerűek. Mm -hmm. Egy kicsit olyan pessimizmust hallok ki ezekből a szavakból, hogy is bennem van egy olyan elgondolás, és sokszor, amikor mi beszélgetünk, akkor én tudom, hogy nektek támadok olyan gondolatokkal, amivel a hát, hogy szabad úgy mondani, a felelősség kérdését, hát próbálom piszkálni, méghozzá a ti felelősségetek, és hogy bárkét, akivel beszélgetek belétre egyébként saját magamat is, hogy mikor leírunk egy folyamatot, abban én mindig szeretném látni, hogy abban én hol vagyok benne. Tehát igen, el tudom gondolni azt, is. Talán ö, észre fogom venni, hogy úgy működik a dolog, ahogy leírjátok, hisz pont azért kérdezek, mert én azon az oldalon állok, aki meg akarja tanulni, hogy hogyan ö, működnek a dolgok. Nem, nem ö, végeztem semmiféle extra kutatást, se, nincs több tapasztalatot, mint az átlagpolgárnak polgárnak ebben a kérdésben, illetve a sok-sok évi beszélgetések alapján egy különleges iskolába vehetek én is részt a hallgatókkal együtt, hisz ti vagytok hasonlóan gondolkodó tudós emberek azok, akik ezeket a, a mélyebb összefüggéseket föltárják. Én nem nagyon hallok arról, hogy erről komolyan ö, tárgyalnának bármilyen szinten. Még, még a, a sajtóban sem túl sok ö, megnyilvánulás van, ami mondjuk az önkormányzatiságnak például ezeket a hát mondjuk... Ö, problémáit valami ilyen szinten tárgyalnák. Olyan szinten lehet, hogy mit tudom én, nem esztétikus egy ház, vagy valami, de igazából itt sokkal mélyebb problémákról van szó. Tehát egy ilyen tanulási folyamat, amit én ö, úgy érzem, hogy mi tulajdonképpen valahogy ezt ö, próbáljuk ö, létrehozni, de nem látom azt, hogy ez tudatosan működne. És egy kicsit az értelmiségnek, aki ebben benne van, egy picit azért a felelősségét most kutatom, hogyha nehéz például versenyre kelnie a civil szervezetnek egy jól fizetett aparátussal, amit én aláírok, hisz az energiája a civil uh, polgárnak kifogy egy idő után, ugye ő, őt nem fizeti senki. De ha nem teszi bele ezt az energiát, akkor hogy reméli azt, hogy bármilyen változás következik? Nem az lesz, hogy, hogy továbbra is csak kritikával és kritikával és illetjük kritikával ugyanazt a dolgot, abban a, tulajdonképpen abban a dologgal, hogy hát ehhez úgy, sincs erőnk ezt megváltoztatni. Miközben ezeket felvetetted, ugye eszembe tett a régi mondás, hogy azt tudom, hogy mi lesz, csak hogy addig mi lesz, azt nem tudom. Tehát, vagy voltak éppen ugyanarról beszélünk a Jánossal, uh -huh. csak én talán rövid távon gondolkoztam, mert látván az, hogy mennyire súlyos a helyzet, ezért próbáltam olyan fajta megoldást gondolkozni, amelyik rövid távon már jelenlegi rossz, hangsúlottan a rossz játékszabályok keretein belül is valamely is javít, de egyetértünk, hogy valóban maga, a, a, hát még egyszer mondom jó játékot, rossz játékszabályok a játszani nem lehet. Tehát valóban által kéne változtatni. De mitől fog Csak, Csak ö, én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy az én gyengeségem, hogy most pillanatilag nem látom be, miképpen lehetne ezt megoldani, tekintve, hogy két hamaros törvényekről van szó, és a jelenlegi helyzetben egyszerűen nincs olyan ügy, ami egy két hámadott földáltás alakoszthatni, még ennél egyszerűbb ügyek sem. Ne, hát azt hiszem két dologról van szó. Az, az egyik az az, hogy hát ahol ilyen, ilyen strukturális problémák vannak, és az önkormányzatiság ilyen, meg a kétszintű önkormányzat is ilyen, mm. akkor a civil társadalomnak nem az a dolga, hogy ezt valahogy ilyen civil blablával ezt a dolgot valahogy legitimálja és elfedje. Másfelől a visszakanyarodnék a beszélgetésnek az elejére, Elvezetesen oda, hogy ahogy akkor arról beszéltünk, hogy a, a, a, a, a, a városomnak és a, a környékemnek, abban a negyednek, ahol élek a védelme, azt a, még a leghatékonyabb önkormányzat mellett sem, és a, egy sokkal hatékonyabban működő állam mellett sem, pusztán állami, meg fővárosi, meg, meg kerületi önkormányzati feladat, az akkor képzelhető csak hatékonyan el, hogyha az ott lakó polgárok a, az ő környéküket magukénak érzik, aktívan beleszólnak az élet, annak a környéknek az életébe, és aktívan beleszólnak abba is, hogy ott hogyan kell, hogyan újuljon meg az a környék. Ezt nem végezheti el. Nálunk sokkal régebben jól működő kormányzatok mellett is így történik ez a dolog. Na most a, a, az óvás egyesület az nekem kicsikét erről szól, én azt gondolom, hogy, majd, hogy akkor lennék a legboldogabb, hogyha Budapesten és az országban a legkülönbözőbb helyeken sok-sok kicsi óvás egyesület jönne létre, mert ugye mi ennek az Egyesületnek a védelmére e, e, vétrehoztuk ezt az Egyesületet, nem, de, de, egy hát azért, egy de hát azért hát. mi olyanok vagyunk, ugye e, mondjuk a Percelannával együtt én már legalább 20 évvel ezelőtt, és a Józsefvárosba kezdtünk el dolgozni, és aztán Kőbányán dolgoztunk együtt, és pontosan ezeket a nézeteket vallottuk. Tehát ez nem speciálisan a Budapesti Zsidó a védelmére szerveződött meg ez az egyesület, és amit mondunk, azt nem csak a budapesti zsidónegyeddel kapcsolatban mondjuk, de, de azt mondjuk, hogy ez akkor lehet igazán hatékony, hogyha a város különböző módon pontján az ott lakók elkezdik megszervezni magukat. Azt is mondom, hogy mi nagyon fontosnak és, és, és védelemre méltónak tartjuk a régi negyedet. De hát abban az értelemben, amiből most beszélünk, mindegyik környék értékes környék, és mindegyik környék egyen, egyformán értékes környék. Mindegyik környék, aki ott született, vagy ott nőtt föl, vagy ott volt először szerelmes, és így tovább, annak az, az legalább ilyen kedves az a környék, mint a Várnegyed, vagy a Budapesti Zsidónegyed. És tessék megszervezni magukat, mert, mert ezt még abban az esetben és hogyha lehet változtatni az önkormányzati törvénye, még akkor se fogja helyettük semmilyen hivatal megcsinálni. Cadence oiled in love Licked his velvet gloved hand Cascade kissed his name kötöttj a nagyvárosi dilemmák címűsorunkat, Lagyáni János Sociológus és Kolonzsiag urbanista, van most velem Bányai Géza vagyok, és civil szerveződésről és a városrombolásról beszéltünk, hát a városrombolás volt a kiindulás, bár most térjünk vissza egy konkrét eseményhez, hosszú idő óta figyelemmel kísérjük a Király utca 40 sorsát, az óvás a munkáját ezzel kapcsolatban. Hol áll a helyzet most? Én annyit tudok röviden, aztán átadom a szót, hogy hosszas harc és csatározás után, több remény és reménytelenség stációi után, és a háznak a hát, súlyos veszteségei után végül is most a pillanatnyi állapotba azt lehet mondani, hogy a, a bontást állították, de ehhez többszöri, több hatósan, többször beavatkozása kellett, de a részeteiben talán a János jobban elmondja. Hát a lényeg az az, hogy a, a bontás most leállt. A közben a ház életveszély elhárítás címén rettenetes sérüléseket szenvedett, de hát még megmenthető a ház, ez csak sok pénzbe fog kerülni. Remélem, hogy ezt a felelősökkel kell fogják, fogják kifizetni ezt a sok pénzt. Tehát, hogy egy fellélegzésre van okunk, mert ez mindenképpen egy nagyon, nagyon nagy siker és egy nagyon jó dolog, de nincsen okunk arra, hogy megnyugodjunk. Tudnélik, tudomásom szerint a hatodik kerületi önkormányzat és az a befektetői csoport, a, amelyik mögött, a bontás mögött áll, nem adta föl azt a tervet, hogy lebontsa ezt a házat és a helyébe valami hasonló borzalmat építsen, mint ami a Király utcában néhány házal följebb megvalósult. És van egy olyan félelmünk, hogy a választások miatt szünetelt csak ez a bontás, mert már túl kényelmetlen volt ez, hogy a civil szervezetek mellett már a legkülönbözőbb hivatalok és minisztériumok is kötelességüknek érezték, hogy megszólaljanak a bontás ellen, és ez csak ellet napolva ez a probléma. Én annak ellenére azt gondolom, én már végigcsináltam elég sok ilyen akciót, hogy amikor már felfüggesztenek, felfüggesztik valami borzalomnak az építését, vagy amikor már fel felkényszerülnek függeszteni egy ilyen bontást, az a jó megoldásnak a kezdete, tehát hát én nagyon erősen reménykedem ebben, de hát azért ez egyelőre nem több, mint egy erős remény. E, hozzátenném azt is, és erről a Király utca, ami egy, a Király utca 40, ami egy ugye, nagyon fontos akció volt, és nagyon sok mindenféle felhívta a figyelmet ugyanakkor, Elterelte a figyelmet egy csomó minden fontos dologtól, sajnos, mert ugye a sajtó mindig egyetlen dologra figyel, meg mindig a szenzációra figyel. De hát csak a, Pesti, a régi Pesti zsidónegyednek a hetedik kerületi részén, tehát a belső Erzsébet városban, csak és kizárólag a belső Erzsébet városról beszélek most. 23 ház fenyeget a lebontásnak a veszélye. Ezek közül kettőt már le is bontottak. Miközben a Király utcában sikerült leállítani a bontást, két másik házat lebontottak. Párhozamosan ugyanabban az Ugyan pontosan Ugyanabban az időben. És ugyanazzal a, mondjuk úgy, hogy eljárási módszertrel? az, eljárási az, az a, a, a, ugye mi a, a, a demokrácia nagy dicsőségére a, egy önkormányzat nem dönthet a saját ügyében, ezért a hetedik kerületi bontásoknak az engedélyezésére. A hatodik kerületi edző volt, a hatodik kerületi bontásoknak a hetedik kerületi volt. Hát, <gül> még egyszer mondom, jelenleg 21 házat fenyeget bontás, csak a belső Elzébet városban. És hát a, a, lehet a dolog, folytatni a dolgot, hogy a hatodik kerületben milyen bontások fenyegetnek. Az ötödik kerületben tudjuk, hogy ugye nagyon komoly bontások fenyegetnek, és így tovább, és itt tovább. Tehát nincs okunk arra, hogy most azt gondoljuk, hogy most már mi mindent megtettünk, inkább arra van okunk, hogy felmozdulva a utc, azon, hogy a Király utca 40-ben mégiscsak sikerült a, a jelenleg, a jelenleg ugye elhárítani valami komoly veszélyt, hogy ez nem reménytelen, megszervezzük magunkat, megszervezzék a budapestiek magukat a város különböző pontján, annak érdekében, hogy ne történjen az ő város részükben olyan, amit később már minnyáján sajnálni fognak, hmm. és minnyáján bánni fognak. Több alkalommal hangzottam Ábel műsorban, de most megint itt az ideje úgy érzem, hogy elhangozzék. Budapest legnagyobb értékei a kégyedéstől az első háború terjedő korszakban jöttek létre, amire ma is büszkék vagyunk, tehát Budapest ektektikus város, azt lehet mondani, lennebb értékei, abban a korszakban keletkeztek, és, és amit mi e, legjobban szerettünk rajta, és hozzáteszem, bár nem ez a legfontosabb, de azért az e, idegenforgalom és ebből él, e, amiért ide jönnek emberek, az mind e, túlnyomó túl részében abban a korszakban épült. És e, ha nem vigyázunk, a szemül előtt leszalámizzák a szó legszorosabb értelmétben a várost. Uh -huh. Tehát, ami a helyre épül, az már a kamcsatkát, a bárhol épülhetne, az semmi közeg Budapest is hékhez, Budapestnek a, a hely, szellemiségéhez nyugodtan kimerem mondani, ami ezt a város Budapesté teszi, az bárhol épülhetne, tehát ö, teljesen jellegtelen, tiszteletek vétene persze, mert az EU építészek most is vannak, de valahogy Budapesten, mintha nem olyan tudnának tunán, érvényesülni, tehát még egyszer az a legfontosabb az egészben, hogy a szemünk láttál, tüntetik el Budapestet. Most egy ilyen át, hogy mondjam, azért a város azért fejlődik, ami végsősorban össze is dőlhetnek a házak egy idő után, ez semmi nem tart örökké, tehát most nem akarom cinikussá venni a kérdést, de vajon a, az esztétikai változás, önmagában egy, egy fontos szempont, hogy mit tudom én, egy szép házsorba új házak épülnek be. Ötven év múlva ezt is esetleg szépnek fogják látni, mint hogy a szecesziót egyáltalán nem látták szépen, szépnek a korában, és egy, idő, egy időben kifejezetten utálták utána húsz évvel, és, és rossznak tartották, ma pedig csodájára járunk. Vagy pedig valami más erősebb szempontok is szerepelnek, a városban? Én úgy érzem, hogy igen, mert az ott élő embernek a kötődése, az, hogy hogyan érzi magát, hogyan működnek ott a dolgok, az talán ilyen értelemben tartósabb és fontosabb érték, és a környezet az lehet, hogy ennek csak egy kifejezése. Hát ez nagyon fontos, amit mondasz, a, a, mi egyáltalán nem vagyunk változás ellenesek és nem vagyunk egyáltalán modernitás ellenesek. Csak azt gondoljuk, és hát azért itt még egy eddig nem említett nagyon fontos szempont van, hogy ugye ez nem csak esztétikai kérdés, hanem ez gazdaságosságnak a kérdése is. Ezt egyáltalán nem vagyunk ennek az ellenségei, én mellesleg közgazdás is vagyok, az egyetlen Magyarországon tanult szakmám szerint közgazdász vagyok, szociológiát akkor még nem lehetett tanulni, úgyhogy én csak tanítottam Magyarországon, szociológiát szoktam mondani, amit tanultam, azt inkább Amerikában tanultam. Na, tehát a, a, de az esztétikumnak és a gazdaságosságnak a szempontjai szerencsésebb konstrukcióknak az esetén sokkal inkább megférnek egymással. Nem arról van szó, hogy nincsen konfliktus ezek között, de ezek feloldható konfliktusok. A az önkormányzatiság az, amelyik ezt hatatlan teszi ezt a konfliktust erre, csak tényleg nagyon röviden térnék vissza. Tudnék, ma minden önkormányzat abban érdekelt, hogy lebontsa a területén található házakat, önkormányzati tulajdonú házakat, mert a legrosszabb épületek maradtak meg egyrészt önkormányzati tulajdonban, azt nem vették meg a bérlők akkor neki nem kell erősen dotatlag béreket, ennek a terhét viselni, és meg tud szabadulni a szegényektől is. Ez már majdnem lezajlott, ez a folyamat Budapesten. Ezért a maradék önkormányzati vagyon is veszélybe van. Ezek itt ezek már műemlékek, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy műemlék jellegű épületek, mert az önkormányzatok így tudnak pénzt csinálni. Na most Budapestnek az a sajátossága, hogy a mi viharos történelmünk miatt itt nagyon kevés a szó európai értelmében vett műemlék van. Hát én borzasztóan szeretem és borzasztóan kedves nekem a várnegyed. Hát ezért nem fognak idejönni turisták Magyarországra, ez legyen világos, mert, mert Európa számos pontján a Budapai Várnegyednél sokkal régebbi, sokkal jobb állapotban megmaradt történelmi városrészek vannak. Azok az épületek, amikért mi harcolunk, azoknak a nagy része is, hát nem lenne a világ boldogabb országaiban, nem lennének kiemelt műemlékek. Tehát van a, a dolgok, egy, dolgok egy negyben, van, van, van. városrészeket kellene bemenni. Tehát az a baj, hogy a hagyományos műemlékvédelem most még minden, mert a műemlékvédelem minden, egyéb baja mellett is, ugye csak épületekben uh -huh. tud gondolkozni, és nem tud uh, utcak, uh, utcaképpen gondolkozni, épület és városrészekben gondolkodni. Ez rettenetesen fontos lenne. Ha ez a szemlélet nem érvényesül, akkor uh, az, amit uh, régi Pestnek hívnak, és ami ez az eklektikus Budapest, amiért valamikor a 19. század, 80-as évei, és a első világháborúk között 30-35 év alatt épült ki, az jóvá tehetetlen pusztulásokat fog elszenvedni. Tehát ez az egyik, ami, ami, ami nagyon fontos. A másik az az, hogy hát azért amit modernnek nevezünk, az is változik. Hát az nekem a bajom, hogy amikor modern építészetről beszélnek Budapest esetében, vagy, vagy modern városrekonstrukcióról beszélnek, akkor az az a szemlélet, ami a 60-as években Nyugat-Európában is megtalálható volt, tehát hát nagyon rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy az rettenetes pusztításokat eredményez a városban, és még csak nem is gazdaságos. Ugye a Szoktam mondani, hogy a kapitalizmus az nem azzal jobb rendszer az államszocializmusnál, hogy ott kevesebb hülye van, hanem abban azért jobb rendszer, mert ott, ha valami hülyeséget csinálnak, akkor hamarabb korrigálják azt. Ez az új kapitalizmus, ami Magyarországon kialakult, ez még nem, még nem sajátította el. A kapitalizmusoknak az önkorrekciós képességét kezdi el sajátítgatni, de ez las, úgy látszik, hogy ez egy nagyon lassú folyamat, és a, ez az, a kétszintű önkormányzati rendszer pedig nagyon határozottan késlelteti ezt a folyamatot. Most a kapitalizmusról beszélünk, és beruházókról, és a, a városba építeni az fog, pénze van. Ez eléggé valószínű. Nem? Ez nem, Ez nem így van. Befektető ellenesek se vagyunk. É, nem Befektető is. Az és pénz, és pénz ellenesek. Nem. A városban a különböző emberek, különböző befektetőknek van pénze. És hogyha az, az olyan gazdasági környezet van teremtve, amikor csak rövid távon spekulál, a spekuláló tőkének éri meg itten tevékenykedni, akkor csak ilyen tőke fog jönni. Nincs olyan, hogy befektető általában van. Ilyen befektető, meg olyan befektető. Ma Magyarországon olyan feltételek vannak teremtenek, hogy a Budapesten olyan feltételeket teremtenek mindenek előtt az önkormányzatok és mindenféle más itt most az idő rövidsége miatt nem tárgyalható viszonyok, amikor csak egy ilyen, egy ilyen rövid távon spekuláló tőkének Hogy úgy mondjam, érinnek. törvényes baj van mögötte, tehát a konstrukcióból fakadó hiba az, hogy a rövid távra törekszenek, vagy pedig ez egy, mondjuk úgy, hogy egyfajta a szemléletbeli, vagy... Nem, nem, mert átláthatatlanok a viszonyok, a, a kétszintű önkormányzatiság átláthatatlaná teszi a viszonyokat, és átláthatatlaná teszi a viszonyokat az, ami ebből az önkormányzati rendszerből általában, és a kétszintű önkormányzati rendszerből különösen következik, nevezetesen ez a, ez a hihetetlen korrupció, ami e körül kialakul. Na most nem minden befektető a hajlamos arra, hogy különböző önkormányzati figuráknak pénzt ö, csúsztasson a zsebébe. Nem minden ö, befektető hajlamos arra, hogy, ö, hogy közbeszerzés nélküli eljárásokban részt vegyen, és nem minden befektető hajlamos arra, hogy igénytelen, rettenetesen igénytelen épületeket építsen egy Európai Uniós fővárosnak a, a, a, a belvárosában a világ kulturális örökség védőzónáját képező részben, már csak azért is, már ad magára, Hát minden szakmának, a Mert jó dolog adnak az akarja a nevét. De Igen. Hát mi is odafigyelünk uh -huh. többé-kevésbé arról, hogy most mit, miket beszélünk. Uh -huh. és szeretnénk olyanokat mondani, ami hogyha tíz év után megjelenik, lejátsszák, vagy megjelenik uh -huh. írásba, azért tudom vállalni a felelősséget, miért lennének ebben másképp építészek, uh -huh. vagy miért lennének ebben másképp befektetők. Uh -huh. Na most az, azok a viszonyok, amik ma. A, a, a, amik ma a Budapesten kialakultak, azok úgy működnek, hogy hát ennek a szakmának csak egy meghatározott szegment se hajlandó idejönni, aki hát olyan épületeket épít, amilyeneket látunk. A régi Pesti Zsidó negyedben nem csak az a baj, hogy miket bontanak, Le legalább ilyen nagy baj, hogy milyen borzalmakat építenek. Uh -huh. Egy olyan egyeset, mint a Zóvás, aki gondolom azért korlátozottak a lehetőségek. Hogyan, van-e olyan elgondolásotok arra, hogy, hogy uh, egyel úgymond bejebb léptek a, a dolgoknak a, a tehát az okok, okokhoz közelebbi ponton megpróbáljátok megfogni később a dolgokat. Tehát nem akkor, amikor már nyilván valóval válik valami, hanem bele lépni valamilyen módon a döntési folyamatban, jelen lenni valahol. Lehet-e, meg lehet-e ezt oldani? Van-e egy, van -e egy civil szervezetnek erre egyáltalán módja vagy, vagy esélye? Például gondolok arra, hogy, hogy ne csak az történjen, hogy szembesül azzal, hogy itt, mit tudom én, megjelennek a búdózerek és ilyen és ilyen tervek vannak, hanem például, hogy milyen típusú beruházást hozzanak létre, kit többi, oda, stb. stb. stb. stb. Nagyon röviden, egy másik példával hozakodnék elő, ez pedig a, a Zsodombi-Bóczhoz esete, ahol a Budapest Világörösségére alapítvány megtámadta azt, hogy az, az, amúgy is túlmértezett és a, a tájképet romboló épületet még nagyobb, meg, abban megnagyobbítsanak. És a PER azon folyt egész mostanáig, hogy egyáltalán ügyfélként elismerjék elismertessé magukat. Mert még a, a másodfokon eljáró közigatási hivatal még ügyfékként se volt hajlandó elismerni, hogy a Budapest Világörösségi Alapítványnak egyáltalán jog van beleszólni ebbe a dologba. Jó hét tudok mondani, itt is egyébként mert és a legfelsőbb bíróságig eljutott van az ügy. A jogerős határozatával úgy döntött, hogy igenis ügyfél. De hatalmas csata volt, Dávid és Góliát küzdelme ez is. Tehát csak azt mondom illusztrációként, hogy milyen nehézségekkel áll szemben egy civil szervezet, hogyha érdemben akar beavatkozni. Hát intézményi változásokra van szükség, szóval az, az egy civil illúzió, hogy mindegyik épület mellett állhat egy civil szervezet, és hogyha valamit csinálnak, akkor, akkor a civilek megszervezik magukat, és ezt megpróbálják megakadályozni. Mert ha még ezt meg is lehetne csinálni, nem lehet, akkor is ez mindig egy ilyen elkésett ö, reakció, mindig utána a le, mindig folyamatába a venni? dolgokat. Hát a tervezés folyamatába belehet volni civil szervezeteket, de hát a, akkor az már, e, ugye ez mindig minden civil szervezetnek a nagy dilemmája, akkor az már nem igazán civil szervezet. Hát mi igazán, mi rettenetesen elfoglalt emberek vagyunk, hanem, mert meg tudja azt csinálni, hogy amikor végig dolgozik, halára dolgozza magát egy héten, akkor szobbatreggel idejön ide jön, még, és dolgozik, és még eltölti itt az idejét, és aztán még folytatja más civil munkával, stb. stb. stb. De ez egy idő után, ez nem, ez nem, lehet, meg, ez nem mm. lehet megtenni. Ahhoz, hogy az ember hatékonyan részt tudjon venni a tervezés folyamatában, az nagyon sok és nagyon alapos munkát igényel, szakértelmet szak igényel, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy itt szükség van arra, hogy az önkormányzati toknak a működéssel nagyon jelentősen megváltozott, szükség van arra, hogy a műemlékvédelem nagyon a működése nagyon erősen megváltozó. Hát el kell mondani, hogy a ennek az volt a legjobb érve, hogy ők nem is tudták, hogy a Király utca nektemett azt le akarják bontani, és nem, és, és nem is tudták azt, hogy ez egy műemléki épület, és itt tovább, én mondtam, hogy én szívesen elmagyarázom nekik, hogy hol van a Király utca, <gül> mert szerintem a Király utcában egyetlen épületes a szabadna nem mondani az ő engedélyik nélkül, meg azt is elmesélem neki szívesen. József, meg hogy, a, meg, hogy ami 1844-ben épült, arra nekik oda kéne figyelni. Hát ugye ez nem megy ez a dolog. És hát az egész építés hatósági tevékenységnek is alapvetően meg kellene változni. Ha ez megtörténik, akkor még mindig szükség van civilekre, de hát mindezt nem pótolhatják a civilek. Most azt mondjátok meg nekem, a, volt a második millenniummal kapcsolatban egy konferencia néhány hónappal ezelőtt, és a Varga Márton elmondott egy történetet, hogy ő volt Amerikában az a New Yorki önkormányzat és mit tudom én, és hogy ott volt-e egy beruházás, hogy volt egy beruházás akkor, amikor ő ott volt, amit hatszor támadtak meg, és terveztettek át az ottani civil szervezetek nyomására. 40 emeletből, vagy 80-ból, 40-et levettek az épületből, stb. stb. Olyan mértékű, hogy mondjam, befolyással bírt ott valamilyen civil megmozdulás, ami nem az önkormányzatnak a belső működéséből fakad, hanem ebből a társulásból. Ez hogy működik külföldön? Mert jó, hogy Magyarországon sok mindenben ilyen, hogy mondjam, e, szerintem egyszerűen e, kicsit, tud, hogy mondjam, nem is tudjuk, hogy, hogy mit lehetne csinálnunk sokszor. Illetve az a pár emberek, az tényleg olyan túlterhel, hogy, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy de hát akkor most már vállaljátok föl még ezt is, meg még ezt is, mert hát nekem, meg a harmadik, meg a negyediknek is illene, akkor most már beállni ebbe a dologba egy kicsit segíteni. Hát, a, a, a, én elég sok időt eltöltöttem mm -hmm. Amerikában, és azt tudom erről mondani, hogy az amerikai demokrácia az nem attól működik jobban, mint a magyarországi demokrácia, hogy ott több párt van, mert csak, történik, mert csak két párt van, Igen. és nem attól működik jobban, hogy a politikusok azok kevésbé nagy hülyék, mint Magyarországon a politikusok, mert az érzésem, hogy legalább akkor a hülyék még egészen veszető politikusok, és elmondjuk a jelenlegi elnököz hasonló figurát én, én már elég régen nem látok a politikai életben hanem attól működik a dolog jobban, hogy a, a, a helyi demokráciák a, a sokkal jobban működnek, és nem csak a lakóhelyi közösségekre, uh -huh. egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy diák önkormányzat is nagyon sok. Egész másképp működik egy amerikai uh -huh. egyeteme, mint ahogy ez egy magyarországi egyetemen működik. És ez az, ami élővé teszi a, az amerikai demokráciát én, én ezt gondolom erről de hát ennek ellenére Amerikában hihetetlen, hogy miket bontanak <gül> Úgy is néznek ki azok a városok mm -hmm. és hát, hihetetlen, ez már hogy a dolog, az a nagyon hogy... kevés régi épület ami nekik, va, nekik van Jó. hogy még azt is milyen mérték hát, külön, ez már nem, nem védik kultúrális meg kultúrális dolog, hogy én nőttek föl tehát ott, ott, ott, ott egyszerűen az emberek igen, de még ott is elkezdték védeni az <coughs> ő történelmi város részüket. De hogy van az, hogy bele tud szólni? Hogy, hogy honnan vesz az energiát? Hát Ahhoz, azon nevelkedett, hogy az hogy egy olyan beleszol. rendszer, ami a beleszóláson alapul. És nem alapul. nekünk is a nevelésbe kéne ezt a képességet uh, beleplántálunk, hogy 15-20 vagy 30 év múlva itt is belemerjenek szólni az emberek? Jó lenne, hogyha már most belemernének szólni, egyre jobban belemennének mm -hmm. szólni az emberek, csak ez egy hosszú folyamat. Mm -hmm. És azon kívül pedig nem egyszerűen őket kell nevelni, hanem ha hivatalokat is kell nevelni. Mm -hmm kellene nagyon erősen nevelni, mert az embereknek évszázados tapasztalata az, hogy úgyis felesleges beleszólni, uh -huh. és mivel tudják, hogy úgyis felesleges beleszólni, ezért nem szólnak bele, és ezért a hivatalok tényleg meg tudnak mindent uh -huh. csinálni. De hát most egy olyan világ felé megyünk, ahol ez nem járható út, mert az, hogy az államtól várjuk el, hogy megvédjen minket, hogy nagyon bölcs döntéseket hozzon, hogy nagyon okos politikusok legyenek, amelyik minnyájuknak az érdekét képesen tudják, ez nem megy, ez még akkor sem menne, hogyha azok a politikusok nagyon sokkal okosabbak lennének, mint, akár, mint amilyenek. Tehát azért olyan nagy a kiábrándultság Magyarországon egyébként a politikával szemben. Mert olyan dolgokat várunk el az államtól, olyan dolgokat várunk el a pártoktól, és olyan dolgokat várunk el a politikától, amit az állam, a, a politikusok, és általában a politikai szféra eleve képtelen megvalósítani. Egy csomó mindet nekünk kell megtenni. De így, így a passzív polgár tulajdonképpen azért egy kicsit, megkapja azt, amit nem választott, vagy amilyen renyhén választ tulajdonképpen. Hát igen, és az újabb szelfoglaltatlan, mm -hmm. Te, amikor magyarul... ad neki, nem is érdemes. Igen. Nem is érdemes. De legalább ezt föl kell ismerni, de... hogy ez, ez azért ezért rajtunk múlik. Rajtunk is múlik. Rajtunk Nagyon is nagy, múlik, nagy mértékben igen. és egyre nagyobb mértékben rajtunk múlik. Legyen most ez a vége a beszélgetésünknek. Ladányi János, szociológus Kolonzia Gábor urbanista volt ma a beszélgető partnerünk. A Nagyvárosi Dilemmák két hét múlva fog jelentkezni, valószínűleg már akkor a fonóból. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönöm.